Pista 6 Zeii germani nu sunt unilateral buni sau răi, precum cei irani. Aproape toate ființele mitologice germane atrase în lupte lumești, fac greșel sau comit fapte care cer răzbunare. Încăierarea aceasta are ceva dramatic, tragic, fiindcă puterile se macină în cele din urmă reciproc, într-o sublimă iraționalitate. Spațiul spiritului german, așa cum el se desprinde ca orizont chiar din mitologie, e nemărginit. Viața se afirmă aci ca atare în tot tragicul ei și se găsește în expansiunea ofensivă până la măcinare și reversare într-un universal amurg. La Iran, spațiul e vast, în creștere. Viața se afirmă în lume sănătoasă și rațională, luptând dramatic, în perspectiva unui triumf final al luminei și al binelui. Despre mitologia slavă străveche avem prea puține date, unele doar despre diverse figuri mitice, dar știri cu totul disparate despre acțiunile mitice. Se știe cel mult că la semințiile slave, care și-au păstrat ființa mai neatinsă de înrăuriri, divinitățile erau pronunțat pașnice. Aprecierea o facem cum granosalis și numai într-un sens comparat, deoarece evident, trebuie să presupunem că toate mitologiile ariene, prin urmare într-o măsură și cea slavă, poartă ca notă distinctivă, originară, înclinarea spre luptă. Cu aprecierea făcută din vrem să spunem numai că, în cadrul mitologiilor ariene, mitologia slavă este probabil cea mai iubitoare de pace. Spațiul mitologiei slave trebuie să fi fost acela al întinderii nemărginite, căci se atestă prezența unei divinități principale pe nume Dashbog, care are patru capete întoarse spre punctele cardinale. Dashbog e un zeu pasiv, nostalgic, chemat de cele patru zări. Un realism epic liniștit și fantastic vegetativ completează apoi fizionomia spiritului mitologic slav care și-a găsit expresia în divinități tăiate în lemn, de înfățișare umană, dar cu patru capete. Cât privește mitologia și viața religioasă celtă, avem avantajul unor informații mai îmbelșugate. După izvoare clasice, celții au fost un popor vădit religios și aveau o seamă de divinități și figuri mitologice până la un punct chiar identificabile. Cezar, în scrierea sa despre războiul galic, identifică, natural că în perspectiva romană, șase zei principali pe care îi numește, Mercur, Apollo, Mars, Jupiter, Minerva și Dispater. Cu toate acestea nu s-a istovit numărul zeităților celte, care se ascundeau sub nume diferite, variind de la seminție la seminție. La celți, ca și la celelalte seminții ariene, zeii sunt închipuiți sub înfățișare umană. Un simptom interesant al acestui foarte accentuat antropomorfism este următorul. Celții aveau printre altele și zei ocrotitori ai diverselor animale, astfel un zeu al catărilor, mulo, un zeu al porcilor, mocus, un zeu al urșilor, s-a găsit de pildă la celții din Alpii Elvețieni, și așa mai departe. De reținut că și acești zei animali aveau fățișare umană, a se confrunta acest fenomen cu mitologiile arhaice, michenocretană sau egipteană, în care îi domină divinitățile zoomorfe. Foarte răspândite trebuie să fi fost la celți ființele mitologice protectoare ale caselor, familiilor, cetăților, așa numitele matree, mumele. Amintim aceste amănunte, precum ne vom referi și la alte motive celte, deoarece ele ar putea să ne servească drept vagi analogii, când e vorba de o reconstituire a mentalității mitice proprie geților. Autorii clasici rețin informația că celții cred în existența după moartea omului. Mortul ar trăi în groapa lui, care este socotită ca o casă. Ceea ce supraviețuiește omului ar fi un dublet corporal al acestuia post are loc cu alte cuvinte, în forme materiale. Pentru unii celți, această post-existență era o certitudine, în așa măsură că ei își împrumutau chiar bani cu obligația de a-i restitui în cealaltă existență. După unele credințe celte, locul unde se duc morții se găsește în movile sau pe insule depărtate sau în altă parte a pământului, într-un celălalt tărâm, Poate că subteran s-au despărțit prin neguri nepătrunse de regiunile celor vii. În celălalt tărâm, scriitorul luca traduce un necunoscut termen celt prin Orbisalius, care este o țară de frumusețe și minuni, se trăiește printre pomi miraculoși. Acolo se beau băuturi și se mănâncă mâncăruri care asigură zeilor ca și oamenilor nemurirea. Acolo nu se cunoaște moartea și durerea. Cei ce locuiesc acolo au tinerețe și frumusețe veșnică și pot să se facă invizibil de câte ori ei doresc. Ei rămân acolo în fericire, iar dacă se întorc pe pământ, ei găsesc că secole au trecut ca un vis și dintr-o dată ei decad și îmbătrânesc. Ni s-au păstrat și din cosmogonia celților unele motive sau frânturi mitice. Astfel... După închipuirea celtă, se pare că lumea n-a fost făcută dintr-o dată, ci pe rând, prin acte întrerupte și reluate la considerabile intervaluri și după necesitățile locale. Din timp în timp, prin intervenția unor ființe mitologice, s-au făcut râuri, munți, lacuri și chiar ținuturi întregi. E vorba așadar de o lume clădită succesiv. Chiar și numai acest singur motiv ne-ar îndreptăți să vorbim la celți despre un orizont care se clădește cu intermitențe. Pentru completarea imaginii spirituale ce ne este îngăduită cât privește pe celți, să adăugăm că arta celta a fost foarte abstractă, geometrică. Vestigiile învederează ajuns acest lucru. Ornamentica celtă, uzând de cercuri solare, de șarpele în zigzag și de atâtea alte figuri de obște rectiliniar geometrizate, reprezintă un tip aparte în protoistoria europeană. Pe aceeași linie de completări se impune să ne oprim un moment și asupra magiei la celți. Desigur că credințele magice, vrăj și rituri sunt un patrimoniu arian și chiar al genului uman în general. E un fapt, totuși, că la cel întâlni întâlnim moduri aproape excesive ale magiei. La omul homeric, magia nu este nici pe departe așa de subliniată. Nu încape îndoiala apoi că și celții aveau o deosebită aplicare spre război, dar probabil nu tocmai în măsura de a fi asemuiți în această privință cu semințiile germane. Mitologia celtă se pare că nu era atât de dinamică și nici atât de tragic dramatică precum cea germană. Să procedăm acum la schițarea topografiei stilistice, în vederea căreia am desfășurat în chip sumar, în cele de mai înainte, materialul necesar. N-am introdus în topografia stilistică decât trăsături pe care le credeam fundamentale pentru fiecare ramură ariană. Examenul comparat al stilurilor mitologice ne face să atribuim topografiei o semnificație mai mult decât geografică. Bănuim anume că topografiei îi revine și o semnificație ideală, ce rămâne încă să fie precizată. În domeniul chimic se vorbește de la Mendeleev încoace despre așa numitul sistem periodic al elementelor chimice. În sistemul lui Mendeleev, reprezentând o topografie ideală a elementelor, fiecare element își are locul său deplin caracterizat. Toate particularitățile esențiale ale unui element își găsesc în sistemul în chestiune locul precis inseriat și prin aceasta aproximativ deductibil din particularitățile elementelor înrudite. Pe temeiul sistemului periodic și al golurilor căscate în el, s-au putut prevedea cu suficientă precizie unele elemente necunoscute, cu însușirile lor, la căror descoperire s-a procedat apoi în chip metodic și cu succes. Sistemul periodic reprezintă prin perspectivele ce a avut darul de a le deschide, una din cele mai geniale construcții ale științei. Recunoaștem că domeniul chimic este prin natura sa în adevăr susceptibil de un tratament matematic și că previziunea a înregistrat aci reușite uluitoare. Mai cunoaștem și în alte domenii un fel de tipografii ideale, cum ar fi de exemplu domeniul morfologiei biologice. Clasificările în botanică și în zoologie duc la astfel de topografii, încât un naturalist perspicace are posibilitatea să construiască în duhul aproximației firește specii vegetale sau animale dispărute sau, să zicem, încă nedescoperite. N-am vrea să afirmăm că o topografie stilistică a mitologiilor ariene ar oferi un mijloc de aceeași stringentă concludență precum topografiile amintite. Domeniul istoric și al spiritului este infinit mai complex. Intervine aici așadar o serioasă rezervă de principiu pe care noi înșine ne-o însușim pe deplin. Totuși și o topografie stilistică cum este aceea pe care am schițat-o poate fi în lipsa altor mijloace de o utilitate neîndoielnică pentru orientarea noastră într-un ținut neguros care solicită tatonarea prudentă. Topografia stilistică oferă un prețios sprijin într-o reconstruire a anumitor profiluri spirituale despre care nu ne-au rămas decât prea rare informații directe. E cazul să ne întoarcem acum de unde am pornit. De multe ori ne găsim în fața unui gol istoriografic care se duce imaginația să facă salturi a căror răspundere critica nu poate lua asupra ei. Fenomenul dacic sau get ni se înfățișează sub multe raporturi ca un asemenea gol. Astfel, orice efort în vederea unei aproximări, când e vorba despre ceea ce a putut să fie mitologia și viața religioasă spirituală a geților, se recomandă de la sine. Despre protoistoria dacii, a scris Vasile Pârvan studiul său monumental, Getica, apărut în 1926. Pârvan, Refăcând în linii mari unele perioade de viață protoistorică getă, pe baza mai ales a rezultatelor săpăturilor arheologice, a dovedit fără îndoială o putere de sinteză ca nimeni până la el. Datorită perspicacității istoricului nostru, cele două milenii dinainte de Hristos și mai ales întâiul, de viață gvasie istorică, aparținând geților, au prins serioase contururi. În studiul de față, ne interesează ceea ce Pârvan încearcă să dezvăluie cu privire la viața spirituală, religioasă a geților. Geții erau un neam tracic. Nu e necesar să mai amintim că Pârvan îi socoate strămoșii ai noștri, căci în genere istoricii, fie români, fie străini, înclină tot mai mult să privească pe români ca un popor cu un substrat dominant tracic. Care sunt luminile pe care pârvan crede că le poate aduce în ceea ce privește viața spirituală a geților și cei putem opune noi în lumina topografiei stilistice a popoarelor ariene? Geții, ca și celelalte neamuri trace, ocupau atât geografic cât și ideal un loc al lor în această topografie, un loc care are însușirea de a nu fi periferial, ci mai curând central. Chiar și numai o fugare ochire pe icoana grafică a topografiei stilistice este edificatoare. Să luăm prin urmare act de poziția mai mult centrală a semințiilor trace față de celelalte ramuri ariene dispersate între Oceanul Atlantic și Oceanul Indian. Poziția aceasta nu e deloc irelevantă pentru concluziile care se cer rostite. În adevăr, dacă tracii ar ocupa un loc mai excentric decât inzii sau iranii, am fi poate îndrept să ne așteptăm ca viața lor spirituală să manifeste particularități de diferențiere excesivă față de ceilalți arieni. Dar timp de 2000 de ani, adică atât cât sunt atestați prin mărturii directe sau reconstruite, tracii ocupă în spațiul arian un loc mai curând interior decât exterior. De aici concluzia noastră că ei nu puteau să prezinte față de ceilalți arieni și mai ales față de vecinii lor de la margine, decât particularități care îi mențin în limitele unei diferențieri atenuate. Tracii se găsesc așadar într-un loc prin care, în perspectivă stilistică, se delimitează eo profilul imaginar susceptibil de a le fi atribuit. Negreșit Regiunea reprezintă în mare parte o ipotetică pată albă, iar mărturiile antice nu sunt nici cele prea concludente, putând să fie interpretate în fel și chip. Cei ce se ocupă îndelungată vreme cu analize stilistice dobândesc încetul cu încetul un sentiment al probabilităților și al verosimilului, menit să înlăture multe fantezii istoriografice. De atâtea dintre ideile puse în circulație de Vasile Pârvan asupra mitologiei și religiozității gete, istoriografia românească a luat act ca de un triumf. Și nu numai istoriografia, ci și o anume opinie publică ce arată interes față de largi orientări culturale. Dar getica lui Pârvan cuprinde tocmai cu privire la spiritul mitic și religios al geților, afirmații din cele mai riscate. Vasile Pârvan a fost o personalitate dominată de un spiritualism stoic cu unele vagi nuanțe creștine. Acest spiritualism avea un pronunțat caracter raționalist-ascetic. Cert lucru, părerile lui Pârvan despre religia geților se resimt de orientarea sa spirituală și de toate concepția sa despre viață. Religia geților echivalează în interpretarea propusă de pârvan cu un fel de proiecțiune subiectivă a unui suflet preocupat de cele mai sublime probleme. În regiunea atât de ipotetică unde se situează religia geților, imaginația are până la un punct și până unde nu e efectiv îngrădită de niciun criteriu, latitudinea să umple golurile cu plăsmuirile care convin romantismului propriu istoricilor, chiar și celor mai lucizi. Topografia stilistică, stabilită mai sus, pune însă o stabilă în chipuirii care aspiră să refacă o situație arhaică și invită fantezia la un compromis înțelept între ipoteză și criteriu. Pentru a-și crea în prealabil o arie liberă pentru nescocirile ce răspundeau așa de bine unor înclinări personale, Pârvan s-a hotărât să opereze o distinție radicală între geți și celelalte seminții trace, despre care se știe că populau ținuturile din sudul Dunării. Și astfel, numai pentru a obține în nordul Dunării un vacuum spiritual, în care avea să-și localizeze o divinitate de uz intim, Pârvan va căuta să arate și chiar să demonstreze punându-și în joc toate aptitudinile dialectice, că aproape tot ce spun anticii despre traci s-ar referi exclusiv la tracii din sudul Dunării. Geții de la miază noapte au deci putința de a-și desfășura în fața ochilor noștri mirați, în spirituale mai presus de orice comparații cu ale celorlalte seminții. Dacă însușirile geților ar fi fost însă în adevăr așa cum le prezintă Pârvan, nu ne-ar mai rămânea altă ieșire din dilemele problemei decât aceea de a ne lăsa călăuziți de credința în miracole istorice. Pârvan atribuie geților fără mult înconjur credința foarte spiritualizată în felul ei într-o singură divinitate. Zeul unic al geților ar fi fost ceresc, uranian. Din contră, tracii din sudul Dunării ar fi fost politeiști. Mai departe, spiritualismul zeului unic al geților ar sta, după părerea lui Pârvan, în directă și complimentară legătură cu o superioară și foarte eterată concepție despre nemurirea sufletului. Elevii lui Pârvan repeta aceste afirmații în toate împrejurările, purtați de un sentiment de certitudine sporită, fără de a înmulți însă și argumentele. Vrem să spunem că erorile lui Pârvan mai scapă și atâția ani după apariția glorioasei sale cărți. Teza fundamentală pe care o susține Pârvan este așadar aceasta. Geții credeau într-un unic zeu, de natură uraniană, Zamolxe. Informațiile antice, rare și anemice, permit fără îndoială și o interpretare în acest sens. Dar interpretarea e silnică, abuzivă și comandată de interesele și aplecările spirituale ale istoriografului. Cum se prezintă situația din moment ce o jutecăm în lumina topografiei noastre stilistice? Faptul e că pretinsa credință într-un unic zeu de natură uraniană, pentru a se îngheba ca atare, ar fi trebuit să aibă o înfățișare foarte spiritualizată. Analogiile stilistice pe care topografia noastră le impune, infirmă însă o asemenea ipoteză. Pretutindeni, în toate mitologiile ariene, domina antropomorfismul și odată cu acesta e dat pretutindeni și politeismul. La celți, de care în multe privințe ne simțim ispitiți să apropiem pe geți, ne întâmpină un răspicat politeism. La germani, inzi, slavi, greci, numai puțin. Și pretutindeni în forme antropomorfe. N-am înțelege cât uși de puțin prin ce miracol geții ar fi făcut excepție. Un asemenea exod, atât din politeism, cât și din antropomorfism, a putut să scornească numai fantezia unui istoriograf insuficient inițiat în problematica stilurilor de cultură. Antropomorfismul, inclusiv politeismul, ca dominantă mitologică, este o trăsătură ariană. La egipteni, la michenocretani, acest antropomorfism era foarte marginal. Stăpânitoare era la aceste populații imaginea despre zei alcătuită din om, mamifer, Pasăre reptilă. La triburile de indieni din America de Nord, ființa mitologică prin excelență este animalul. De exemplu, acolo se crede că fenomenele naturii sunt produse de animale. Nu soarele aduce căldură verii, ci greierii, căci după părerea triburilor indiene, soarele există și iarna, câtă vreme greierii nu. Prin urmare, Zoomorfismul apare la arieni ca un fenomen spiritual mai lăturalnic. S-a văzut bunăoară că la celți chiar și zeii animalelor se bucurau de înfățișare umană. În concluzie, trebuie să admitem că mitologia getă cultiva o seamă de zei printre care Zamolxe avea o întâietate ierarhică în tocmai ca zefs la greci. Pârvan mai susține că sunt jertfa aceleași răstălmăciri sublime, Că religia geților a fost uraniană, iar Zamolxe nici mai mult, nici mai puțin decât zeul cerului senin. Ca o anexă, Pârvan adaugă și exegeza privitoare la soarta sufletelor în pretinsa religie getă. Locul unde se duceau morții după credința geților ar fi fost cerul. Pârvan dă patru ani jertfe umane. Cunoscutul ritual, în cursul căruia un om era azvârlit spre cer și lăsat să cadă în suliți, nu este însă susceptibil numai de această singură interpretare. În spiritul analogiilor, de care ne lăsăm conduși, ni se pare clar că zeul Zamolxe a putut să fie foarte bine un zeu al unor puteri cerești, dar în același timp și al vegetației sau mai precis al belșugului. Oare Zeps nu fusese la început un zeu al norilor aducător de ploaie și de belșug vegetativ, ca să devină pe urmă stăpânul panteonului grec și domn al ordinei cosmice? O mitologie exclusiv uraniană nu putem să atribuim geților, căci nicăieri la arieni nu întâlnim o asemenea mitologie. Pârvan e în notă justă când combate părerea lui Ervin Rod. Că Zamolxe ar fi fost un zeu al infernului și al morților. De aci nu urmează însă că Zamolxe ar fi fost o divinitate exclusiv luminoasă și cerească. Am spus că pârvan, cuprins de exegeza uraniană, înclină să indice cerul și ca loc unde, după concepția getă, s-ar duce morții. Din parte Locul unde se duc morții după credințele strămoșilor geți, ni-l închipuim mai curând ca un celălalt tărâm, așa cum acest motiv înflorește în unele basme de ale noastre. Încă o dată, celălalt tărâm este atestat la Celți ca o altă regiune pe pământ, Orbisalius. La Geți, intrarea în celălalt tărâm va fi fost imaginată ca o intrare în munte, prin peșteri sau prin gur de plaiuri. Celălalt tărâm... Este țara fericirii, patria unei vieți potențate, trăite în veșnică tinerețe. Acolo timpul are alt ritm, mult mai încet. O clipă din celălalt tărâm poate să însemne un veac pe pământul nostru. Nu e lipsit de interes modul cum pârvan interpretează, după informațiuni de așișderea antice, credința în nemurirea sufletului, celălalt aspect al presupusului spiritualism, Așa zis singular al geților. Cităm. Sufletul, după credința geților, e nemuritor. Trupul e o împiedicare pentru suflet de a se bucura de nemurire. De aceea el nu are niciun preț, poftele lui nu trebuie ascultate. La război el trebuie jertfit fără părere de rău. Omul nu poate ajunge la nemurire decât curățindu-se de orice fel de patimă. Carnea, vinul, femeile sunt o murdărire a sufletului. În aceste caracterizări, răbufnește iarăși mai curând spiritualismul cu aleanuri stoice și ascetismul lui Pârvan decât credința strămoșilor geți. E în adevăr de mirat că Pârvan s-a încumetat să atribuie unui popor arian ca geții în faza mitologică concepții care implică oricum o seamă de etape de gândire filozofică foarte susținută. Să privim situația comparat. Iată inzii bunăoară în cea mai veche perioadă a upanișadelor, adică după ce reflexia filozofică începuse să-și dea roadele, aveau încă o concepție foarte materială despre suflet. Sufletul era, după părerea acestor străvech Upanishadici, upanișadici, o formă materială care ar putea să moară încă o dată în post existența sa, dacă cei ce rămân în urmă pe pământ nu ar face jertfele necesare. Iată, la Germani, zeul Odin e înzestrat cu un dublet corporal. Situația nu este alta nici la celți care imaginau sufletul ca un dublet corporal al omului, care în anume condiții se bucură de post-existență. Post nu este așadar înțeleasă în sensul unui spiritualism sublim, ci ca un mod de trăire trupească. În afară de toate acestea, în faza mitologică a arienilor, Nemurirea nu pare să fie totdeauna un atribut firesc al sufletului, ci mai curând un dar de obținut. Adesea, nemurirea trebuie dobândită pe diverse căi, prin vrăji, prin leacuri, prin rituri speciale sau prin jertfe, cum este aceea căderii în război. E vorba așadar de o anume stare de fapt, de care nu e nimerit să facem abstracție, nici când se pune problema mitologiei gete. Oricât de concesive am fi... Nu vedem pricina pentru care am atribuit geților altă credință în nemurire decât celorlalte neamuri ariene. În pasiunile sale uraniene, foarte frumoase și înalte, Pârvan a ignorat în adins orice măsură când afirma că getul credea cu atât tărie în nemurirea spiritului încât disprețuia trupul. Cine nu se simte tentat să se întrebe într-un ușor duh de ironie dacă nu cumva getului de rând îi era rușine că are un trup, în tocmai ca lui mistic Plotin, în care culmina gândirea filozofică a lumii antice? Dar nu, Pârvan susținea cu toată seriozitatea, cu cea mai gravă seriozitate de care era capabil, Căgetul disprețuia trupul și nu se temea de război, deoarece era încredințat că va trece prin cădere, doar la adevărata viață, cea nemuritoare. Cu aceasta ne găsim încă o dată în fața unui exemplu clasic de răstălmăcire raționalist-spiritualistă a unei credințe, caracterizată doar printr-un puternic substrat de magie. Să ni se ierte scepticismul declanșat de aceste excese exegetice! Răspunsul nostru, date fiind afinitățile ariene, el a murit. De o credință în nemurire ca un mod firesc și cu totul superior al spiritului, nu poate fi vorba la geți, ci de altceva. Getul nu se sfârșește să cadă în luptă deoarece pe calea aceasta el speră să obțină o nemurire a dubletului său corporal. Nemurirea îl preocupă nu atât ca un lucru de la sine înțeles, ci mai curând ca un ce dedobândit pe o cale oarecare, unde totdeauna magia intervine într-un fel. Există la Platon un text pe care îl citează și Pârvan, dar asupra căruia nu se stăruie îndeajuns, deși textul e deosebit de semnificativ. Platon vorbește despre leacurile și descântecele medicilor traci, despre care se zice că au darul să facă pe oameni nemuritori. Evident, nemurirea poate fi obținută între altele și prin leacuri, prin descântece, prin magie farmacologică. Dacă nemurirea ar fi un atribut al spiritului, o însușire firească, genuina acestuia, n-ar mai fi nevoie de nicio magie farmacologică. Se pare de altfel că preoțigeți, ca și druizii la celți, erau impresionanți meșteri ai magiei. Lumea jetă urmează să o reconstruim, ținând seama de puternicul ei fundal magic. Că preoții ducea o viață austeră, ascetică, nu e numai decât un simptom al unei concepții spiritualiste, în sensul superior și filozofic al termenului. Și în limitele mentalității magice se ives câteodată moduri ascetice de viață. Vrăjitorii încearcă să-și sporească uneori pretinsele puteri magice printr-o tehnică ascetică. Mitologia indică ne vorbește adesea chiar și despre demoni care, pentru a-și crește puterea, practică asceza. Comentând veștile antice despre geți, Pârvan s-a lăsat purtat prin azururi de propriul său spiritualism pe care l-a proiectat asupra omului de pădure care era getul. Getul era om de pădure, după cum așa de just și de frumos ne-o spune Pârvană însuși. De ce nu ni l-am închipuit, prin urmare, așa cum a putut să fie ca om de pădure și în spațiul stilistic, care îl situează printre rudele sale? Geti avea un standard cu balaur, cap de lup, coadă de șarpe. Imaginea trădează mitologia unui om de pădure. Dar imaginea balaurului, n-ar putea în niciun caz să simbolizeze pe unicul zeu al geților, cum susține Pârvan. Dacă am admite aceasta, ar trebui în același timp să credem că geții au fost singurul popor arian, care, chiar cât privește divinitatea principală sau unică, ar fi recurs la o imagine de zoomorfism combinat. O intuiție aproape elementară ne spune că la arien balaurul nu poate să fie decât demon, Atragem luare aminte că Balaurul e ființă demonică bunăoară la irani, iar în mitologia getă găsim neîndoios indicii care îi îndrumă și spre unele afinități iranei. Geții care își trimit săgețile în nori ce amenință soarele sau cerul amintesc mitologia irană. Totuși, la geți această luptă ocazională cu puterile demonice nu ia nici pe departe proporții de dualism cosmic ca la Iran. Getul, ca om de pădure, avea desigur și zeități ale pădurii. Pădurea era pentru el o divinitate palpabilă, magic-ocrotitoare. Getul, când intra în pădure, se simțea intrând în divinitate. Celtul avea mume, ființe protectoare ale casei, ale gospodăriei. Noi românii mai cunoaștem și astăzi o mumă a pădurii, cel puțin în povești. De multe ori memoria istorică se refugiază în povești. Chiar dacă această muma a pădurii n-ar fi o rămășiță arhaică și nu vedem de ce n-ar fi, e îngăduit totuși să bănuim în dosul unor atar figuri, palpitând un străfund de mitologie și de magie a pădurii, un străfund getotrac. Călăuziți de vechi motive de folclor, am fi dispuși să mergem chiar mai departe. S-a spus nu odată că frunză verde, cuvintele runice cu care începe cântecul, ar fi simbolul legăturii istorice ce există între român și pădure, protectoarea sa în vremuri de bejenie sau o amintire a veacurilor de haiducie. Noi vedem în această frunză verde ceva mai mult, adică ecoul preistoriei. Întrezărim în dosul cuvintelor un verde arhaic de mitologie și magie a pădurii și a zeităților vegetale. Frunză verde are ceva dintr-o rituală invocare a stihiilor vegetale care ocrotesc viața și sunt mai ales detătoare de viață.